Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahumaluhu wa nasta'inuhu rahmatullah wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Wa na'audu billahi bin shururi anfussina wa min sayyati a'malina Mayaflihiillahu falamudillalah Wa mayudilil falahadiyalah Shuruan la ilaha illallah Wahbuhu la sharika lah Wahshul anna Muhammadan Nabiho, warasulhu ubah. Ayuh alifah. Saya merasa bersyukur dan berbahagia sekali oleh Allah ditemukan dengan antum sekalian yang sangat mengharukan dan membanggakan saya di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa bingar-bingar dengan dunia. Sibuk dengan dunia Dan kemaksiatan Antum berada di dalam masjid, rumah Mesir Salat berjamaah Untuk berzikir Untuk mempelajari ilmu Sunnah Nabi SAW Tentu Kalau bukan karena hidayah dari Allah Kalau bukan karena kasih sayang Allah Tidak akan terjadi Antum harus bahawa Orang baik adalah Orang yang dipilih oleh Allah Maka ketika Jutaan manusia sibuk dengan maksiat Sementara Antum sibuk dengan Ibadah, berarti Antum dipilih oleh Allah Maka wajib kita syukuri Dan istiqamah Berada di jalan ketaatannya. Istiqamah lebih sulit daripada sekali-sekali. Uh, Lihat surah-surah kita yang sekali-kali, setahun sekali, setahun dua kali melakukan ibadah ini itu mudah. Yang sulit istiqamah. Ibadah yang disukai oleh Allah sedikit tapi istimewa terus. <tuh> ya. Ayo lihatlah. Malam ini Insya Allah kita akan bahas sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadis beliau yang kita saksikan dengan mata kita hari ini. Hampir di setiap zaman kaum muslimin melihat, menyaksikan, menikmati apa yang disabdakan oleh Nabi Sallam. Baru kira-kira tiga -kira atau empat bulan Nabi wafat. Abu Bakar melihat apa yang disabdakan oleh Nabi beberapa tahun yang lalu. bahwa akan muncul Nabi-Nabi palsu. Akan muncul orang yang tidak mau membayar zakat. Akan muncul orang-orang yang menyimpang dari jalan Islam ini. Disaksikan oleh Abu Bakar. Kemudian Umar. Sepeninggal Abu Bakar. Umar yang memimpin kaum muslimin. Sebagai... Uh, Amirul Mukminin ini Amirul Mukminin secara istilah pertama kali adalah Umar. Abu Bakar tidak terkenal dengan Amirul Mukminin, tapi Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul bukan Khalifatullah Istilah manusia sebagai Khalifah Allah keliru. Yang benar manusia Abu Bakar itu Khalifah uh, Rasul, bukan Khalifah uh, Allah. Karena manusia bukan Khalifah Allah. Ia istilah yang keliru. Nah, yang pertama kali menyandang gelar Amirul Minin adalah Umar. Uh, Umar menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi tentang seorang anak muda yang berpenyakit belang, kemudian sembuh. Dia sangat berbakti kepada ibunya dan dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar mencari-cari anak muda tersebut. Bahkan oleh Nabi dinyatakan Sebagai tabiin terbaik Tentu tidak tersembunyi Bagi Antum Yang mempelajari sunnah Siapa beliau? Ha, Uwais Al-Qar Kemudian Usman Menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Menyaksikan sekelompok anak-anak muda Yang jidatnya hitam Karena bekas sujud yang badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, yang mukanya pucat karena hampir setiap malam solat malam. Tapi Nabi mengatakan homkilabu alinar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Yang ruguna bilad din, kamal yang rugusahum minaromiyah. Mereka melesat jauh dari uh, agama ini, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Cepat. Anak panah melesat dari busur tidak mungkin lambat pasti cepat bahkan eh, gerakan tercepat hari itu anak panah mengalahkan limparan apapun, ya kan? Ah, begitulah anak-anak muda ini cepat sekali sesat kenapa para sahabat masih hidup tapi mereka sudah menyimpang itu disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib terus sampai zaman Imam Syafi'i zaman Imam Bukhari zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di mana beliau menyaksikan uh, bagaimana kaum muslimin diperangi oleh orang-orang yang bermuka bulat, bermata sipit, dan hidungnya kecil, pesek, wajahnya seperti tameng, bulat, memakai sendal bulu. Tentum antum tahu siapa yang dimaksud ini. ya? Yeah. Di mana 800 ribu lebih kaum muslimin dari Bakda tuguur sampai sebelum maghrib Dibante oleh mereka. Ya. Ini disaksikan oleh uh, syaikhul Islam ibn Taymiyah. Ah, kita tidak bahas. Yang kita bahas sekarang ini, apa sabda nabi yang hari ini kita saksikan? Tentu banyak sekali. Ya. Uh, uh, mungkin kita bahas beberapa saja mengingat waktu. Sabda Nabi SAW yang kita saksikan kenyataannya sekarang ini. Saya kira banyak dari antum, banyak dari sabda-sabda uh, Nabi yang antum ketahui uh, betapa kaum muslimin hari ini uh, melakukan sesuatu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Yeah. Yang kecil-kecil saja dulu misalnya Apa? Ah, kalau Bertasyabuh Mengikuti Orang-orang kufar itu hal yang besar Usah nanti akan kita bahas Secara tersendiri Mungkin besok Atau lusa subuh ya Yang kecil dulu Ya Memberikan salam hanya kepada uh, Orang yang dikenal Sabda Nabi SAW Kenyataan hari ini Kita yang melakukan Lihat kita Ketika kita bertemu dengan kaum muslimi Di masjid, di kantor ya. Kalau di sini barangkali agak Agak Gimana ya, kalau di Jakarta, di Bandung Di Surabaya, maiyotis Kaum muslimi, bertemu di kantor di mana? tidak ada salam Salam hanya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 Setiap kali bertemu orang kenal tak kenal diberi salam. Sebagaimana perintah Nabi, "Opsus salam, sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal." Setiap bertemu dengan orang, "Assalamualaikum." Bertemu dengan orang, "Assalamualaikum." Ya, kenal tak kenal. Abu Bakar mengawasi ibnu Umar. Apa yang mau dia beli? Karena ini pasar, tempat jual beli. Ngapain orang masuk pasar kalau tidak mau membeli? Ternyata tidak ada satupun barang yang dibeli oleh Ibnu Umar. Sampai keluar pasar lagi, Abdul batan penasaran, kenapa engkau masuk pasar? Tidak ada satupun barang yang engkau tawar, tidak membeli apa-apa. Ibnu Umar menjawab, aku ingin mengamalkan sunnah Nabi, apa menyebarkan salam. Segitunya. Sahabat dalam hal ini ibnu Umar uh, Melaksanakan sunnah Nabi SAW Bandingkan dengan kita Hari ini kita melakukan Persis apa yang disabdakan oleh Nabi SAW Yaitu memberikan salam Kepada orang yang dikenal saja Oleh karena itu Kalau ada orang yang memberikan salam Sama kita Kita pakai nanya Assalamualaikum Siapa itu? Nah. Maksudnya jawab saja, Waalaikumsalam, Pakai siapa itu, ya kan? Karena kebiasaan, Kalau diberi salam, Berarti dia kenal sama kita, Kalau enggak kenal, enggak ngasih salam, Saudatwa Rasulullah, Sallallahu alaihi wa Terbukti kebenaran, Sabda Nabi alaihi wa sallam, ya, Mari kita, Amalkan sunnah yang mulai mati, Saya kira antum tahu hadisnya, Barang siapa yang menghidupkan, Sunnah yang sudah mati, Maka pahalanya besar sekali Di realin di Re dikatakan 50 orang syahid Walaupun ada e, pembahasan tentang e, Sanat hadisi Pahala yang sangat besar Ketika sebuah sunnah Nabi itu mati, kita hidupkan lagi Kita sebarkan Kita amalkan, pahala besar yeah. Antum bertiga naik mobil Salah satu dari antum turun sebentar Nanya alamat Lalu masuk lagi ke mobil Salam apa tidak? Salam, Salam. Salam. Ini jarang kita lakukan ya. Para sahabat bersama Nabi itu berjalan Berjalan bersama sama Tiba-tiba ada pohon besar di tengah jalan Maka sebagian sahabat Mengambil jalan sebelah kiri pohon Sebagian sahabat sebelah kanan Kan berarti berpisah Beberapa detik, mungkin sedetik, ya. Yeah. Lalu bertemu lagi, dipisahkan oleh pohon itu. Apa yang mereka lakukan? Salam. Memberikan salam. Inilah sahabat. Menggigit sunat Nabi dengan gigi gurau. Maka wajar kalau para sahabat diangkat derajatnya oleh Allah setinggi tinggi. Kita jangan ngiri. Kenapa Romawi dan Persia itu dibikin gemetar oleh Allah? Uh, berhadapan dengan nama-nama Seperti Khalid bin Walid, Amr bin A'ad Ali bin Abi Tori Gemetar mereka Kita sebaliknya Kita yang gemetar ya. Dengar nama Amerika, Jepang Kayaknya kalau sudah Amerika itu pasti benar Kalau sudah Jepang pasti hebat Itulah kita Sanjung-sanjung itu orang-orang Hufwa -orang Allah bikin mereka Tidak takut kepada kaum muslim Sementara Allah bikin Orang-orang kufar gemetar di hadapan para sahabat. Saking gemetarnya, mereka serahkan merahnya dan putihnya ke Madinah. Sabda Nabi S.A.W. Aku akan diberi merah dan putih. Apa yang dimaksud merah? Emas. Apa yang putih? Perak. Emasnya siapa? Emasnya Romawi. Putihnya, peraknya siapa? Peraknya Parsi. Mengalir ke Madinah. Karena mereka ketakutan, takut diserahkan. Luar biasa para sahabat. Ya, dan keadaan ini tidak banyak dimuat di kitab-kitab di tarikh sejarah dari orang-orang kufar sejarah dunia. Mereka ingin menutup-nutupi betapa Islam pernah menguasai dunia. Superpower dunia hari itu yaitu Romawi dan Persia takluk di bawah telapak kaki kaum muslimin para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat betul-betul sam'na wa atho'na terhadap qaulullah wa qaular rasul. Para sahabat begitu hebat, Allah yang bikin mereka hebat. Bukan para sahabat mengejar ketertinggalan teknologi, ekonomi Romawi versi enggak. Itu masalah teknis. Yeah. Kenapa para sahabat begitu maju? Oh, karena para sahabat mengejar ketertinggalannya dari Romawi dan versi masalah senjata, masalah uh, ekonomi tidak. Tidak itu masalah teknis. Apa yang membuat para sahabat menang jaya Allah yang bikin? Kenapa Allah bikin menang? Karena mereka begitu taat dengan Kala Allah wa kala Rasul Tidak seperti kita Mau taat para Allah dan Rasulnya Banyak mikirnya Mau taat mikir dulu Bapak Yang sedang bapak lakukan sekarang ini Kerja di tempat ribawi Di asuransi judi Di pabrik homer hara Mestinya bapak keluar. Mikir lama. Eh. Mau keluar dari perusahaan haram mikir. Sampai tujuh tahun, lapan tahun baru keluar. Nah, itulah kita. Para sahabat. Tidak pakai lama mikirnya. Begitu khamar diharamkan. Sementara mereka sedang gila-gilanya dengan khamar. Luar biasa. Hamzah Abu Tolhah itu luar biasa kalau minum khamar. Luar biasa. Sedikit sahabat yang tidak minum khamar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, empat Khalifah ini tidak, diriwayatkan tidak minum khamr. Yang lainnya minum khamr dan masih halal. Masih halal. Begitu diharamkan oleh Allah, mereka tumpahkan khamr itu di jalanan dengan mengatakan intaheinah ya Allah, intaheinah ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Ditumpahkan ke jalanan, selesai taubat mereka nggak pakai mikir, nggak ada yang nyobain dikidah terakhir, nggak ada, nah, nggak ada. Kalau kita mungkin begitu ya, mau berhenti dari rokok, puas puasin dulu semalam itu ya, lima bungkus, besoknya berhenti dari rokok haram, nggak ada begitu. Kalau sudah tahu haram berhenti, mestinya menyesal bukan puas puasin dulu. Nah Ini bedanya, ya. kita dengan sahabat, maka jangan miri kalau sahabat Diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Rabbul Alamin. Sementara kita tidak diangkat. Justru yang diangkat oleh Allah. Yahudi, Nasrani, Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Jepang. Yang bikin mereka jaya siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Apa antum mau mengatakan kalau Islam jaya? Berarti yang bikin jaya Allah. Kalau Amerika Kristen jaya? Yang bikin jaya Iblis. Apa begitu? Syirik. La haula wa la quwwata illa. Bella tidak ada kekuatan kecuali Allah. Berarti ketika ada orang jaya Allah yang bikin jaya. Ketika ada orang lemah Allah yang bikin lemah. Karena kekuatan hanya satu yaitu Allah. Ibriz tidak punya kekuatan kecuali Allah izinkan. Ya. Nah, oleh karena itu wajib kita imani bahwa yang bikin Jepang maju, Amerika kuat dan seterusnya Allah. Nah, pertanyaan besar kenapa Allah bikin mereka jaya? Kenapa Allah tidak bikin? Kita yang jaya, kan mudah sekali bagi Allah. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah, Allah bikin oh, Saudi maju pesat, Mesir hebat, Indonesia luar biasa. Sementara Jepang miskin, Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Purang Puranda, kan mudah bagi Allah. Pertanyaan besar, kenapa Allah tidak lakukan? Ini salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kenyataan, ya, yeah. bahwa Allah tidak mahu menolong kaum muslimin. Allah tidak mahu menolong kaum muslimin kecuali teruskan. Intan suruh Allah. Allah baru mahu menolong kaum muslimin kalau kalau kaum muslimin menolong agama Allah. Sudakah agama Allah kita tolong? Belum. Ya, jangan kita. Bermimpi mendapatkan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu bersyarat. Allah akan menolong kaum muslimin. Kalau ada syaratnya. Penuhi dulu syaratnya apa? Tolong agama Allah. Mari kita tolong agama Allah. Ketika kaum muslimin. Mayoritas menolong agama Allah. Apa menolong agama Allah? Ta'at. Ta'at. Ketika kita berjamaah di masjid, Subuh tidak kesiangan. Menutup aurat. Menghidupkan sunnah Nabi Jauh dari syirik dan bid'ah, Itu berarti kita sudah menolong agama Allah Setidaknya pada diri kita Ketika itu dilakukan oleh kaum muslimin Tunggu saatnya janji Allah Allah akan menolong kaum muslimin Sekarang bagaimana Allah mau tolong kaum muslimin Yang berbuat syirik, Yang main dukun Datang ke kuburan-kuburan keramat -kuburan Minta-minta kepada orang yang sudah mati Siapa? Kaum muslimin yang berbuat bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW siapa? Kaum muslimin Yang makan riba siapa? Kaum muslimin Yang berzina, yang pelacur, yang korupsi siapa? Kaum muslimin Bagaimana Allah mau tolong? Maka mau pakai cara apapun? Tidak akan Caralah, pakailah cara satu-satunya Yaitu taat kepada Allah Ya, Maka enggak usah turun ke jalanan enggak usah teriak-teriak enggak usah oh, bikin ini, bikin itu Oh, tapi kita taat kepada Allah. Mayoritas kaum muslimin menjalankan sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, menjauhi syirik dan bid'ah akan ditolong. Kita enggak mungkin ragu dengan firman Allah Rabbul alamin. Ya. Kita lanjutkan. Yang agak besar. Ya, yang agak besar. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang antaja'a alaikumul uma bahwa nanti di akhir zaman kalian akan seperti qasah makanan di dalam qasah nampan ya yeah. nampan qasah itu nampan yang biasa dimakan oleh 6 sampai 8 orang dari sini nyomot dari sini ngambil dari sini ngambil ah kalian nanti akan seperti itu Kau muslimin akan seperti itu seperti makanan diambil oleh umat-umat non-muslim yang yahudi yang nasrani yang majusi yang sinto yang buddha yang hindu gitu e, para sahabat bertanya amin qillatin nahnu idin ya rasulullah Apakah itu disebabkan karena jumlah kita yang sedikit ya Rasul? Biasanya orang kalau sedikit kan dikeroyok, yang banyak yang royo. Apa jawab Nabi? Bal antum yoma idin kafir. Justru jumlah kalian waktu itu banyak sekali. Kau muslimin hari ini, Indonesia, Malaysia, Mesir, Brunei, Saudi, sedikit banyak? Tentu banyak, banyak sekali. Banyak sekali, Indonesia saja dan Allah. banyak sekali. Mayoritas kaum muslimin, banyak. Tetapi siapa yang menikmati kekayaan kaum muslimin? Ya, emasnya kaum muslimin, batu baranya, negeri-negeri muslim, timahnya, intannya dan seterusnya siapa? Antum bisa jawab. Perusahaan-perusahaan besar milik siapa? Bukan milik kaum muslimin. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu yeah. wasalam Jumlah kalian waktu itu tidak sedikit bal antum yauma idzin banyak sekali jumlah kalian tapi ghuzaa'un ka ghuzais sail kalian yang banyak itu seperti buih di lautan tepat sekali ucapan Nabi ghuzaa' Ini menunjukkan bahwa Nabi berbicara tidak salah-salah, diatur oleh Allah, diatur dengan wahyu. Nabi mengatakan buih tepat sekali, persis kaum muslimin hari ini seperti buih. Antum tahu sifat menonjol buih. Sifat yang ada pada buih. Apa? Allah kita semua tahu yang namanya buih tidak mungkin bisa melawan arus. Luar biasa. Tidak mungkin buih itu berani melawan arus. Tidak bisa. bisa. Arus ke barat, buih ke timur. Tidak mungkin. Arus ke timur, buih ke barat. Tidak mungkin. Inilah buih mengikuti arus. Begitu pula muslimin hari ini. Nikutin arus betul-betul. Apa kata Yahudi? Apa kata Nasrani? Apa kata Amerika? Apa orang, kata orang-orang Barat? Diikuti oleh kaum Muslimi. Yang pertama kali teriak tentang demokrasi siapa? Ya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Abu Bakar, Umar, tentuan ya. tumpaung, enggak. Yahudi dan Nasrani yang pertama kali teriak demokrasi. Lihat kaum Muslimi ikut-ikutan, gempita teriak demokrasi. Padahal Rasul tidak pernah berbicara demokrasi. Abu Bakar demokrasi. Dan tidak pernah mengamalkan demokrasi. Antum tahu. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Ibn Umar tahu tak? Nggak tahu. Abu Hurairah tahu tak? Nggak tahu. Ali bin Abi Thalib tahu tak? Nggak tahu. Utsman bin Affan tahu tak? Nggak tahu. Abu Bakar dibayat menjadi khalifah. Yang tahu cuma Umar. Abu Bayda bin Zahra. Sa'ad bin Muad. Sa'ad bin Ubadah kira-kira 10 atau 11 orang di Sakifah Bani Saada situlah Abu Bakar dibayat sebagai khalifah yang lain tidak tahu menahu. berarti pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah sangat-sangat tidak demokratis jelas apa kita mau mengatakan Abu Bakar buruk Abu Bakar mencontohkan sesuatu yang tidak baik karena tidak musyawarah tidak menyerahkan kepada rakyat apa tiga kita mengucapkan seperti itu kepada manusia yang dinyatakan sebagai dua orang Allah yang ketiga itu huma fil ghar ketika mereka berdua di dalam gua siapa mereka berdua Rasulullah dan Abu Bakar mereka berdua di dalam gua sur dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy dan mereka sebetulnya bertiga siapa yang ketiganya Ummul Rabbul Alamin kaya apa mulianya Abu Bakar Ya Sebagai orang ketiga setelah Allah dan Rasulnya. Dan Abu Bakar pernah diberi salam oleh Allah. Bahkan pernah ditanya oleh Allah. Muhammad tanyakan kepada Abu Bakar. Apakah dia ridho dengan takdirku ketentuanku selama ini? Dan tentu Allah sudah tahu jawabannya. Tapi Allah bertanya, terserah Allah. Apa ada manusia yang diperlakukan oleh Allah seperti itu? Betapa mulianya Abu Bakar. Bahkan Nabi mengatakan seandainya iman seluruh kaum Muslimi ditimbang dibandingkan dengan iman Abu Bakar masih berat iman Abu Bakar. Kayak apa mulianya? Lalu kita katakan Abu Bakar tak baik karena mencontohkan sesuatu tidak uh, dengan demokrasi? Ya yeah. tentu tidak tega kita. Paham demokrasi itu sudah berulat berakar dimasukkan ke uh, diri kita dari mulai kita TK, SD, SMP, SMA. Ukurlah karena itu kalau orang mengatakan e, enggak usah pakai demokrasi kayaknya mau kiamat. Ya, padahal kita tahu itu bukan dari sorg. Orang Islam sulit sekali mengatakan enggak. Kami sudah punya aturan sendiri syariat Islam, sunnah Nabi enggak perlu dengan demokrasi. Karena demokrasi bukan dari Nabi, tapi dari si kafir. Siapa? Demokrasi dari siapa? Iya, si Plato ya kan? Kita semua tahu Plato yang mengarang demokrasi di mos peratos kekuasaan di tangan rakyat suara rakyat suara tuhan ya jadi kalau rakyatnya jahil tuhannya ikut jahil. jahili jelas ya uh, tuhan yang ikutin rakyat itu luar biasa ini suara rakyat suara. itu dikutbahkan di mimbar-mimbar mimbar Jumat ya dari ehwan yang tidak saya ragukan kesikohannya saya percaya dengan dia mengatakan ketika Jum'atan di Masjid Al-Azhar, di Singamangaraja Jakarta, tokoh besar, tokoh besar, doktor hadis, berkata di hadapan kaum muslimin, suara rakyat suara Tuhan. Subhanallah wa liyadubillah, suratka rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi Alaihi AS, bahwa kaum muslimin betul-betul seperti buih, ngikutin begitu harus. ya, tidak berani mengatakan 'gak', ya tidak berani mengatakan tidak. Ini sebuah kelemahan. Orang yang kuat, orang yang percaya diri, orang yang besar, dia akan berani mengatakan tidak. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari oleh Abu Jahal dan Abu Lahab untuk, untuk tidak saling cacimaki. mati. Untuk tidak saling berperang lagi. Udah sehari uh, kami menyembah Tuhanmu. Sehari kamu menyembah Tuhan kami. Rasul mengatakan tidak. Dia Padahal dalam posisi lemah. Tapi karena yakin. Dengan kekuatan yang datang dari Allah. Beliau berani mengatakan tidak. Begitu juga Ja'far bin Abi Thalib. Ketika beliau memimpin rombongan hijrah pertama kali ke Habsi. Ketika yang lain berdiri. Saat Raja Habsi datang. Ja'far bin Abi Talib bersama beberapa sahabat tidak, tidak mau berdiri karena haram dalam Islam menghormati orang datang dengan cara berdiri inilah pendahulu kita bandingkan dengan kita kita mengikuti arus Jadi, orang kafir bikin cerita bohong, kita ikut ya. novel cerpen bohong apa enggak? tentu bohong, ya kan? Bohong banyak bohongnya kisah nyata sedikit sekali kalau tu ada bumbunya banyak banyak bumbunya kalau enggak pakai bumbu eh, enggak menarik ha, kita enggak bisa mengatakan tidak enggak kami enggak kenal novel novelan serpein serpeinan kami sudah punya kisah tentang Khalid bin Walid tentang Amr bin As tentang Nabi Musa tentang Ibrahim Yusa bin Nun uh, banyak sekali di Al Quran dan Sunnah ini ditinggalkan lalu ikut ikutan bikin novel Bikin cerpen. Lalu ditambah-tambah novel islami. Cerpen islami. Islam. ya, Ditinggalkan. Kisah tentang Khalid bin Walid yang luar biasa. Amr bin Af dan seluruhnya. Ditinggalkan. Bikin cerpen. Bikin cerita bohong. Tapi dikasih embel-embel islami. Nanti tambah lagi pacaran islami. <tuh>. Ya, lama-lama apan dipijat Islami, dinah Islami, enggak tertutup kemungkinan. Iya kan? Karena apa? Tidak berani mengatakan tidak. Kenapa enggak ucapkan tidak? Enggak. Kami sebagai seorang muslim sudah punya cara sendiri. Ini, ini, ini, ini. Bagaimana Nabi dan para sahabat? Inilah bu. Inilah bu. Ya. entah berapa banyak perbuatan uh, Yahudi dan Nasrani yang ditiru oleh kaum muslimin persis kalau dikatakan kaum muslimin sebagai yeah. dan insyaAllah nanti uh, ada pembahasan khusus tentang tasabut sekali lagi uh, dalam pembahasan yeah. betapa luar biasa ya, Yahudi dan Nasrani ditiru kelakuan mereka oleh kaum muslimin bahkan Nabi mengatakan seandainya di antara Yahudi dan Nasrani Bani Israel ada anak yang menjinai ibunya, maka Maka, maka akan ada umatku yang juga mencinai ibunya waliyakub. -wali -wali. Ya, saudara Rasulullah, salamualaikum. Ya, kita lanjutkan. Salah satu yang disebut oleh Nabi dan hari ini kita saksikan adalah seseorang yang oleh Nabi disifati dinamakan dengan ar Arwaybidah ar sahih Arwaybidah alif lam ra waw ya ba do tak marbutah Arwaybidah Arwaybidah siapa Arwaybidah dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dalam ilmu tafsir, mana yang nasih, mana yang mansuh, dia tidak tahu. Mana yang mutlak, mana yang muqayyad, dia tidak tahu. Mana yang am, mana yang khas, dia tidak tahu. Sementara para ulama tahu. Ith kawla lahumun nas, innan nasa khad jama'u lahum. Itqolalahumunas ketika manusia berkata kepada mereka para sahabat bahawa manusia telah bersiat menyerang kalian manusia pertama ini siapa? Kan ada dua manusia ini, ya? Kalau enggak faham mana mutlak, mana muqayyad mana am mana khas kita enggak faham. Imam Syafi'i menerangkan bahawa nas yang pertama manusia yang pertama siapa? Orang-orang munafik. Manusia yang kedua siapa? Abu Sufyan dan bala tentaranya ketika Abu Sufyan belum masuk Islam tahu dari mana ini? dari ilmu tafsir nah hari ini menurut sabda Nabi ada orang yang tidak tahu ini tentang ini semua Ya, tidak tahu tentang tafsir Al-Quran tidak tahu tentang mutlak am, amhas, nasih, mansuh tetapi dia tampil di hadapan kaum muslimi seolah-olah dia menjadi wakil Islam dia berbicara tentang hak dan batil. Dia ber, berbicara tentang halal dan haram. Seolah dia menjadi wakil kaum muslim. Saudara Rasulullah. Kita saksikan. Uh, apa yang telah disabdakan oleh Nabi ya. Alaihi salatu wassalam. Di televisi. Di koran-koran. Mereka berbicara. Tokoh-tokoh kita ini berbicara. Ya. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Bahasa Arab saja. Tidak tahu. Bagaimana orang seperti ini. Lalu. Uh, dianggap sebagai wakil Isra. Fasuilu faftu fadhlu wa adlu. Mereka memberikan fatwa, mereka ditanya lalu menjawab, memberikan fatwa dan keluar dari mulutnya jawaban yang sesat dan menyesatkan. Ya, sura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sementara, sementara antum yang tahu. Oh, seperti oh, Shah Al-Bani, Shah bin Ba, -say atau Sayyidin, atau jiran seperti masyuk kita, asalat kita, setakim, setiazi, ya tidak tahu tidak tampil, ya kan? Oh, orang awam tak, tidak tahu. Padahal antum tahu salah satu kemuliaan seseorang, orang yang dikehendaki mulia oleh Allah diapakan dia oleh Allah dikenalkan dengan orang mulia gitu. itu salah satu tanda kemuliaan seseorang maka seandainya antum tahu siapa Syekh Al-Badi antum tahu siapa Syekh Binba antum tahu siapa Syekh Usaimi walaupun hanya tulisannya seramaknya di kaset ini sebuah keutama, sebuah kemuliaan gitu. kenapa Abu Bakar mulia kenapa Umar mulia kenapa Abu Hurairah mulia Karena, karena oleh Allah diperkenalkan dengan manusia termulia, Nabi SAW. Lalu mereka mengikuti Nabi, membela Nabi, berjiat bersama Nabi. Kenapa para Tabi'in dikatakan orang-orang mulia nomor dua? Karena, karena bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan para sahabat, ya, karena bertemu dengan para sahabat maka mulia. Kenapa adba utabi'in dinyatakan sebagai orang paling mulia nomor tiga? Kan sahabat, tabi'in, adba utabi'in. Jawabannya, karena bertemu dengan para tabi'in. Ya. Oleh karena itu, jika kita kenal dengan orang-orang mulia, ini satu kenikmat. Ya. Karena kan tidak mungkin kita bisa benar dengan sendiri, kan tidak mungkin. Tanpa guru, tanpa ustaz, tanpa ulama, Antum baca-baca hadis, baca-baca ayat, lalu jadi antum jadi orang benar, bahkan jadi ulama. Ini muskil, mustahil. Sama mustahilnya dengan orang yang tidak kenal seorang dokter pun, lalu dia belajar ilmu kedokteran, lalu dia jadi dokter. Ini muskil, mustahil. Ada orang lulus SMA, cukup cerdas dia. Dia ingin jadi dokter. Dia enggak masuk fakultas kedokteran. Kalau masuk fakultas kedokteran, tentu dia akan bertemu dengan para dokter, dosen-dosennya, ya kan? Enggak. Dia masuk apa? Dia masuk ke perpustakaan kedokteran. Gitu. Dia masuk ke perpustakaan, buku-buku kedokteran ada semua di situ. Ya, belajar sendiri. Tujuannya ingin jadi dokter. Kira-kira anak ini nanti jadi dokter, apa jadi gila? Ya. Saya kira jadi gila, enggak jadi dokter. ya? Karena ilmu itu harus belajar. Belajar itu ada yang ngajari. Maka semua orang tahu termasuk antum kita semua, kalau anak kita ingin jadi dokter, masukkan ke fakultas kedokteran. Jangan dimasukkan ke perpustakaan kedokteran. Itu membantu saja nanti dan itu dengan bimbingan dosen, kamu baca buku ini karangan si anu. Kan dosennya sudah tahu duluan. Dipelajari begitu. Dan lihat hari, ini. sebagian dari kita Duduk di majlis ilmu enggak mau. Ngaji enggak mau. Mendatangi ulama enggak mau. Kitab-kitab ulama enggak dibaca. Seramah para ulama enggak dia dengarin. Tapi dia baca sendiri. Yang dibaca pun Al-Quran terjemah. Yang dibaca Al-Quran terjemah. Lalu setelah membaca Al-Quran terjemah. Yang terjemahin depah. Ya, dia kafirkan depah. Ya, Indonesia ini negara kafir. Presiden Indonesia kafir. Menteri-menterinya kafir, termasuk Depak kafir. Padahal yang dia baca itu Al-Quran terjemah terbitan Depak kan malu, ya kan? Malu dia, nggak pakai modal, ya? Kalau dia nggak pakai terjemahan Depak mungkin agak gagah dikit gitu, ya? Ini yang dia baca terjemahan Depak, lalu dia, dia kafirkan Depak Menteri Agama kafir, Presiden kafir, semua kafir. Fa inna lillahi wa inna ilaihi Malu al-aya min al-iman. Malu sebagian dari iman ini malu anak-anak muda yang tidak kenal manhaj, tidak tahu tata cara beragama, memahami dalil itu bagaimana. Ya. Insyaallah nanti akan bahas juga tentang bagaimana cara memahami dalil. Ya. Besok malam insyaallah ya. Ah ini Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang Ar-Ruwaibidah? Betul-betul kita saksikan hari hadirnya. Bersyukur Antum, bersyukur kita. Jika kita tidak termasuk orang yang termakan oleh Ar-Ruwaibidah. Ya. Jangan kita dengarkan. Bahaya, sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Kalau Antum melihat. Orang yang berzina, berjudi, minum homer, korupsi, melihat. ya, Berbahaya enggak bagi antum? Enggak berbahaya. Karena antum tahu. Berzina itu dosa, minum homer itu dosa, korupsi itu terlaknat dan seterusnya. Maka tidak berbahaya. Yang berbahaya kalau antum mendengar ceramah. Ceramah yang luar biasa atas nama Allah dan Rasulnya. Atas nama Al-Quran dan Sunnah. Ucapannya luar biasa menakjubkan. A lalu diselipi sesuatu yang uh, batin, ya? Yeah. Diselipi sesuatu yang batin dari ucapan yang luar biasa itu terselitu. Dia tu Abu Hurairah. Uh, Abu Hurairah itu empat tahun, hanya empat tahun bersama Nabi. Kalap dengan Abu Bakar, Umar, Utsman kan uh, belasan bahkan puluhan tahun bersama Nabi. Ada yang dua puluh dua, dua puluh tiga tahun bersama Nabi. Tapi kenapa Abu Bakar meriwayatkan hadis sedikit sekali, Umar meriwayatkan hadis sekali. Begitu Abu Hurairah, luar biasa. hadisnya banyak sekali. Ya Abu Hurairah ini uh, perlu kita cermati. Nah, ini mulai ini, ya, memberikan keraguan terhadap Abu Hurairah. Hari ini kita dengar, ya, awalnya dia puji-puji Abu Bakar dan Umar. Untuk apa? Untuk merendahkan Abu Hurairah. Musok cuma empat tahun Abu Hurairah mengatakan hafitu Rasulillah bi aain. Aku hafal hadis-hadis Nabi itu dua wi'a. Dua karung. Banyak sekali memang betul Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis. Lihat di Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Nasa'i itu mudhi musnad an Abi Hurairatan Abi Hurairah banyak sekali. Padahal bersama Nabi itu kira-kira cuma empat tahun. Bahkan kurang. Kan Abu Hurairah masuk Islam setelah Perang Khaybar. Perang Khaybar itu kira-kira tahun 7 Hijrah. Nabi meninggal tahun 10, awal tahun 11 Hijrah. Ya Kan cuma 3 tahun. 4 tahun kurang. Kenapa meriwakan hadis begitu banyak? Ini ada apa-apanya dengan Abu Hurairah. Nah, lihat ini bahaya. Kalau sampai itu masuk dalam diri kita, sementara kita tidak tahu persis siapa Abu Hurairah, bisa kena kita. Oh iya ya. Loh, jangan dipakailah hadis-hadis Abu Hurairah. Ya, yang lain saja, oh kena, kena ini yang bahaya. Ah itu arwah bido, luar biasa. Abu Hurairah meriwayatkan hadis begitu banyak, wajar sekali. Kenapa? Abu Hurairah semenjak masuk Islam tidak pernah berpisah dengan Nabi, selalu bersama Nabi. Hanya beberapa saat di mana Abu Hurairah tidak bersama Nabi, yaitu ketika Nabi bersama istrinya. Buang hajat, tidur. Bahkan beberapa kali tidur bersama Nabi. Ketika tidak bersama istri. Maka wajar sekali. Ketika berjalan bersama Nabi. Kan setiap Nabi berkata itu ilmu semua. Hadis semua. Nabi tidak seperti kita. Banyak obrolannya, banyak omong kosongnya. Setiap Nabi mengucapkan kalimat. Keluar ilmu dari mulutnya. Langsung dihafal oleh Abu Hurairah. Awalnya Abu Hurairah. Oh, sering sering lupa sering lupa udah begitu nggak bisa Abu Hurairah nggak bisa nggak bisa nulis nggak bisa nulis e, banyak dari para sahabat termasuk Nabi Sos tidak bisa baca tidak bisa nulis lalu Abu Hurairah e, mengadu kepada Nabi ya Rasul kenapa aku sering lupa dari hadis-hadismu yang aku hafal kata Nabi mulai sekarang Ketika engkau mendengarkan sabdaku... Hamparkan surbanmu... Hamparkan pakaianmu... Setelah aku selesai bicara... Tarik ke dadamu... Ditarik seolah mengumpulkan... Abu Reh mengatakan... Setelah aku mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi... Aku mengumpulkan pakaian ke dalam dadaku... Setelah Nabi selesai bersabda... Aku tidak pernah lupa lagi... Aku tidak pernah lupa lagi... Jadi Abu Hurairah Subhanahu wa semenjak saat itu seolah-olah menjadi seperti kaset rekaman. Ya, hafal semua. Inilah mujizat dari Nabi yang eh didapat oleh Abu Hurairah. Dan itu tentu khususia. Antum enggak usah nirukan ya. Enggak pernah, ya. Itu khususia Nabi yang diberikan kepada Abu Hurairah, ya. Kan banyak khususia Nabi yang uh, itu bukan sunnah, itu bukan. Isha jam berapa sudah masuk? Sudah masuk. Iya, kan? kita sholat isha dulu ya. Mungkin kita lanjutkan dengan soal jawab atau sudah? Hah? Kita akhiri saja. Lanjutkan? Oh lanjut. Belum belum capek? Enggak capek. Iya. Nah, ya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab kita salat isa dulu wasallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir dawana walhamdulillahirabbil alamin